Basme în limba română Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul Odată ca niciodată, într-un mic sat de lângă un mic oraș, trăia o femeie cu cele două oficiale sale. Numele lor era albă ca zăpada și roșie ca trandafirul. Albă ca zăpada era o persoană timidă și generoasă. Roșie ca trandafirul era energică și jucăușă, mereu pusă pe șoti gata de câte o trăznaie. Ai grijă, te rog, nu alerga așa! Sunt bine, mama, Nu poți să <laughs> să-ți am spus! Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul o ajutau pe mama lor la treburile zilnice. La sfârșitul zilei, mama le spunea povești. Aveau o viață normală și obișnuită, până la începutul iernii, când lucrurile începeau să devină interesante. Într-o seară, mama citea o poveste fiicelor ei. Au auzit o bătaie la ușă. Toate trei au tresărit. Se uitau la ușă cu neliniște, întrebându-se cine ar putea fi dincolo de ușă. Nicio grijă, dragile mele. Trebuie să fie vreun călător care are nevoie de informații. Mă duc să văd. Nu, mama, merg eu! Nu! Vai de mine! Ce e? Nu! Vai de mine! Ce e? Vă rog, nu mai țipați! Sunt doar un urs! Tăceți, vă rog, mă dor urechile! Am nevoie de ajutor! mi frig și mi-e foame! Toate cele trei s-au oprit din țipat când l-au auzit pe urs vorbind Nu era ca alți urși, avea vocea blândă ne pare rău. Te rog, intră. Cele trei s-au uitat la el și l-au lăsat să intre. Ești acoperit de zăpadă. Lasă-mă să te ajut. Oh, nu. Vă rog, nu. Oh, oh, nu. Sunteți groaznici, amândouă! Nu, nu, nu. <laughs> Bine, e destul, fetelor. Lăsați-l să bea ceva cald. Adui o pătură, trandafir! În seara aceea a început o prietenie, una ce a durat toată iarna. În fiecare zi, ursul venea acasă aducând cadouri. Fetele împărțeau cu el căldura șemineului, îi citeau povești. Ambelor le plăcea compania lui. Apoi, timpul a trecut și iarna a luat sfârșit. Era timpul ca ursul să plece. Dacă n-ar fi fost vraja asta, nu v-aș fi cunoscut pe niciuna dintre voi. Ce vrei să spui? Ce vrajă? Nu trebuie să pleci! Poți să stai cu noi! Trebuie să plec! Mulțumesc pentru tot ce ați făcut! Dar acum că iarna s-a terminat, trebuie să plec! Și atunci a plecat, lăsând în urmă prietenele pe care le iubea atât de mult... Câteva zile mai târziu, albă ca zăpada și roșie ca trandafirul se plimbau prin pădure culegând fructe și legume. Deodată, au auzit niște țipete ciudate care veneau din fața lor. S-au luat după sunete și au văzut ceva ciudat. Un pitic care își prinsese barba lungă sub un copac căzut. Sărea în sus și în jos și țipa de frustrare. Ah! barba stupida! Copac nenorocit? Nu vă mai uitați așa la mine? Veniți repede și ajutați-mă! Haideți! Fetele și-au lăsat coșurile din mână și împreună au încercat să ridice copacul, trăgând și ridicând cât de mult puteau. Au încercat cu toată puterea lor. Apoi, ambele au renunțat. Deodată, roșie ca trandafirul a avut o idee. Piticul continua să sară în sus și în jos Până când a văzut ce era în mâinile roșiei ca trandafirul Nu, stai! Ei, hey, ce crezi tu că vrei să faci? Nu, stai! Nu, garba mea prețioasă! Fetele erau amuzate de comportamentul piticului Îl ajutaseră și totuși el era supărat pe ele A continuat să strige la ele Și a plecat S-a dus în pădure, fără ca măcar să le mulțumească pentru ajutor. A doua zi, fetele au hotărât să se plimbe pe lângă râu. Încă o dată, au auzit strigătele și țipetele piticului pe care îl întâlniseră. Fetele din nou au alergat să îl ajute. De această dată, barba lui s-a prins în gura unui pește mare. Nu Cum îndrăznești? <laughs> Acum în ce te-ai mai băgat? Nu vezi că peștele ăsta groaznic vrea să mă tragă în apă? Ajutați-mă! Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul au decis să-l ajute din nou uh, <laughs> O să-ți tai barba De ce? De ce? De ce? Vreți barba mea? Cum o să mai apar în fața prietenilor? Fete aiurite! Cele două surori s-au amuzat și au început să râdă Dar apoi au auzit Pe un bolovan mare în spatele lor, un tânăr stătea întins Avea o vânătaie pe frunte tu cine ești și ce cauți aici? Eu sunt prințul Adam. Îl caut pe fratele meu, Joseph. Lipsește din iarnă. Oh, eu sunt albă ca zăpada, iar ea e sora mea, roșie ca trandafirul. Te putem ajuta să-l găsești? A plecat la o plimbare prin pădure cu un sac de bijuterii, dar pe drum a dispărut. Am văzut o creatură care ducea un sac asemănător cu bijuterii. Când am vrut să-l opresc, a aruncat o vrajă asupra mea și nu mai puteam vedea pe unde merg. Am căzut și am dat cu capul de piatra asta. Îmi pare rău să aud asta. Te putem ajuta! Fetele au promis să-l ajute pe prinț, iar acesta s-a liniștit. Dar în clipa aceea, toți trei au auzit un sunet puternic. Venea din adâncul pădurii, din spatele lor. Ajutor! Toți trei s-au urcat pe cal și s-au grăbit în direcția din care se auzeau țipetele. Au văzut piticul ieșind în fugă dintr-o peșteră, în timp ce era urmărit de un urs. Lasă-mă pace! Ajutor! Oh, e prietenul nostru, ursul. De ce alargă după pitic? Prințul și-a scos sabia și a început să meargă spre pitic și spre urs. Fetelor, așteptați aici! Asta e creatura pe care am văzut-o cu sacul de bijuterii al fratelui meu! Trebuie să plătească pentru ce a făcut! Ai grijă! Lasă-mă în pace! Ia tot! Ia toată comoara, dacă vrei! Uite în ce m-a transformat vraja ta! Nu vreau să fiu doar bijuteria... Oh. Lasă-l în seama mea, prietene! Piticul e al meu! Gata cu aiurea la asta! E timpul să-mi arăt adevărata formă! <laughs> nu crezi că mă poți înfinge? Acum veți plăti cu toții prețul! Vai de mine! Repede! Sabia mea! Aruncă-mi sabia! Barba lui! taie barba! În ia toată puterea lui! dai o acum! În timp ce piticul era în monstruoasa lui formă, albă ca zăpada fugea cu foarfeca în mână, iar roșie ca trandafirul fugea după sabie. Tu, petiță frostuță, credeai că am să te cruți? Nu! Albă ca zăpada! Prințe, poftim! Nu! Oh! Prințul Adam și-a aruncat sabia cu precizie și a tăiat de tot barba piticului. Separată de față, barba căzu la pământ, iar piticul începu să se micșoreze. Deodată, ursul s-a transformat într-un prinț chipeș. Prințul Joseph, fratele prințului Adam. Prințul Adam s-a uitat la fratele lui și a fugit înspre el și apoi l-a strâns în brațe. Mi-a fost dor de tine, frate. A trecut prea mult timp. Și mie mi-a fost dor de tine. Piticul cel rău mi-a furat bijuteriile și a aruncat o vrajă asupra mea. Și nu pot mulțumi destul fetelor pentru tot ce au făcut pentru mine. Prințul Joseph a vorbit despre generozitatea pe care i-au arătat-o fetele. La fel și prințul Adam. Ambii s-au îndrăgostit de cele două surori și surorile, la rândul lor, S-au îndrăgostit de cei doi prinți La nunta care a fost cea mai mare din regat Albă ca zăpada s-a căsătorit cu prințul Adam Și roșie ca trandafirul cu prințul Joseph Albă ca zăpada și roșie ca trandafirul au fost speriate de urs la început Apoi au privit dincolo de înfățișarea ursului Asta ne arată că firea adevărată a unei persoane e în sufletul acesteia și că dragostea și bunătatea pot rupe orice vrajă pe care ar putea să o arunce lumea asupra ta.